مخداياتونو کې الله زحيان متعلق مساله ذکر کړه چې بعضي حاجیان دصو یي صرف دنیا واړي او ګي دصو دنیا سره چې اخرت سره تړاو نیوي نه او د منافق دوا د صرف دنیا واړي داخه خی... داغي د دا پرا اخرت کې هیڅ نشته چونکه حجو بهترین عبادت اور دنینه فارغیدو سره دعا کوم لې هر عبادت نشي انسان فارغ شي نه بعد الفرا من العبادت هر کس ما عبادت چی پاي په دعا وکړ دعا جايز دا کول شي لازم نه ګاني چونکه عبادت څه الله تعالی دعا غني قبل نه د حج په موقع باندې وذک منفقان کافرانو صرف دنیا او خدای او خیرت کیس نشته او چکم مسلمانان نو داغی طریقہ اکار من اللہ دعا سنگ کہیں خدا دنیا کم بہتری راکی اخیرت کم بہتری راک نا عذاب دور نموسا تین اگی تو دنیا اخیرت الله اللہ دعوار کر او دیئے تنوکے چونکہ حج اغدق ارزبانی اللہ سم ارزبانی اغطان کو برزی خوب بازی واجب عمال بیان رس دو پا دشی دا حج میاشتی اگر چی دو میاشتی لس رزیادی گی خوب بیان بازی واجب عمال غرز کن کی گی پیول سما دو لسما و دیار لسما وان نوعا عمان ذکر کئی وذکر اللہ فی ایام معدودا یادوی اللہ لرابدو معدودو شمیغل شور زکر نده دشمیر لشیری رضی زکه بس خیری رضی حاجی نشمر نن بز نو تقریبا دشمیر رضی د عدو د رضی عدد نه مراد ایام التشریق چې کمه دوه خد او د ورځې ایام التشریق و طویل کید د وجنه کدی که بخل کو واه او چول کفوا نیول لسما د اختر رضی لومبانه سره د اختر رضی لسما ايو لسم ادولسمه دا د اخترز می دیم درم د اخترز او د ايام التشریک هم هم ايام التشریک <سؤال> کی او د ير لسم ذل حج بیا سرق دا ايام التشریک دا د اخترز مراد ایو لسم ذل حج دا او سنور مرز عام مراد پدې کی الله یا دوا ندی اذننا اغرمیم که ده شی شیطانان وشتل پلسم از الحجه بنده تاستمه حجتامشون پاگرز بنده صرف اغرد شیطانو لی اغرد لوی کان ده شیطان وطوی ده شیطان وطوی ده شیطان وطوی شوی ده شاکی الطهات کان ده لگه ده لیا کان پوڑو وڑو اغرد لوی کان ده بنده وشتلی وغی سر اکبر ویلو نو الله دعو يا دوش نو واسوال الله معدودات تذکر الله يا دوش او بیا په یو له سمه دولسمه باندې رمي دا دري ولا شیطانان بیا په پروندار زمانه په له سمه زمانه اغه سم د ساره د ټیم شروع کیږي چې صبح سادي کوشي او پا یو لسما دولسما بیا وو وکانی پاری و شیطان مند وشتلی یوی شکانی خدا در زوالی اپتاب نرسدی پس نماز پخینی بیا یو لسما دولسما شکانی اولینو بیا اللہ تلا پرمائید پر من تعجل فی اومین پلایت مالی شاکت تلوار اکلا پدا حدوار ازوکی مطلب داری چه دریمی رزیت ایسار نشک دریم رضتان اساب مش په د هغو وروزه کې تنوار وکړه مطلب دا دی چې ولسم الله سماع رمي وکړه اوس دال تنره روان شو واپس وکړه انا فلا اس مال نه د باندې نشته لازم عمل نه دي بعضو په یو باندې ګرګه ډېر شوبې سیر نشو هغه ته بازو با عصاری دون که تا بنانگار گو ماللہ ادایو لازم عمل لی کسوک عصار شو اما کسوک عصاری کنا دا عدوار رمیو کزی نو متلیش مولماء او دیده کلیو ها چه مستحب عمل عام طوری او مستحب عمل لی نا اب داسم نکا چه پرز و واجب مرتبی تاو رسی چه سوکیون کنو شو آو دا سی مرتبی تمام نرسه چه فزان مانه فرض او واجب کی نو نبو تا گناه مستحب عمل نی او نبو فرض واجب ده نبو دم رکتا که چه فرض مستحب نی گناه گانه او نبو دوره لازمه چه فرض او واجب اگر مستحب عمل دا مستحب مرتبه کسا تل بکار او دې ولې شریعت کې شریعت کوم شي دا کومه مرتبه ور کړی مرتبه ور ته ور کولې فرض ته فرض مرتبه واجب ته واجب او سنت ته دا سنت مرتبه ور کول پکار دی اویو چې بلل نه وصول سره ور واته بخاری کې دا لري تقریبا لسو زيرو کې راغلي په عمل اسلام وبوس پر سرا ګرځېده مخبره ګرځو عام تور خلاص باندې را ګرځو عبد الله نے سے فرمای دب بزان ما نخیط ربتدا لازم کلو نو دی انسانو گناه اکلا خطای اکلا پخ پخ پل عمل که به شیطان نباریس اکلا نو نو دوار اکترا گر زیده شده عمل اغا لازمون لنی بکار نو فمن تعجل که یومین چایچه تلوار اکلا دو رضی رمی اکلا یوم سمزی الحجاد و سمزی الحجاد شیطانا نیوشت او بیار اس حد شبس واپسی اکلا اکلا پلا اسلام عليه د باندې مورانه شه و من تاخرا واسو چې دیار لسمه ته ایثار شو دیار لسمه ځل حجيته نبی دې کېو مسلېات ساته چې په دولسمه سوق واپس کینی وختي واپس کول پګار شپه د نتی پاتې کیدل پګار باجوه چې شپه د پاتې شنو دیار لسمه شیطانان وویل او زمونږه مسله دیار لسمه سبا دولسمه راځي 13 کله شپه او قر د یار لسه می صاحب نو وزدل شي د به ساری کی چې د یار کی شیطانان علی چې په د یار لسه ماته شیطانان علی نبي ادي په اجازه ته اغا بیا دت نش نو دا مساله بیان نه د دې کې بهترینه پایداده الله اجازه پر کړه بازه حجان د یوټوب پمینا کی نو باځه دا وی چې په دې باندې لښ انت لګرش کمش او باځي لاس یې جره پدریم باندې لښ پدیا نسما په دولسمه باندې باځي لښ ورش کم شي او باځي په باندې واپس یو نو رامي شي اته عام تر تیر کال کابل کلم دغه مصیبت راغله نه انټه هیڅ د وژن په کې ډیر خلک نو ټیم یې ډېر ټول پسی په دې باندې ورسې نو نوکسانات په توشي پېو بل راپلوځي باځي په کې زخم شي نو ټیم په پسته ځوال نه کول شي انو کڅوک مخک رښتشی لیکټم کې مخک رښتشی نو پاره نو پښته زواله رشت کتل په 42 کې نقصان وشو بهر حال الله کڅوک په دله سمزي او کڅوک په دې هر سم واپس کې دې یا نسې مې رځو کې دې یا نسې مې ته یې سات چیرې ميو کې پلایس مالې د باندې ګنا نشته دې لیمانت تکا دا حکم دا جار پارے سکت دا اللہ نیری او دا تعالی دا حکم دا فرمانی مستحب عمل مستحب عمل گانی پرز عمل فرز عمل گانی اللہ چی عمل تکا مرتبہ اور کردہ دا داغے مخالق اتنکی ورد تک اللہ اللہ نویری کہ وعلم یکینو گے انکم الیہ تعالی تجمع تو دلتا که ده قیامت مسئلہ زکر قلعا سنگا چه حج کتاسو جیمشیوی وده نیبرتا بست الفکار دی اخیرت که ممتاسو اللہ ترابتا و جیمکڑا شای او اخیرت که بجیمکڑا شای سنگا چه ده حج بمکابان دی بویا که ده قیامت یہ وڑو کی منظری تو الخلق را جیمشیوی دو دنیا وَمِنَ الناس مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُ دیجنہ اللہ دلاء دخل کو یو بالکسم بیانی ومن الناس من یعجب بازی دخل کو ناغلی یعجب کا قول فی الحیات ابنی نظر ایت نزول دادی چی دار ایو منافق بارک نازل شویده ابن شریک شریک دبن سقیف نو آده دتا ده ابن خلیف خلیفہ مو ملگره مل مو دغه د تجهیزینا هوغه او شکل شوباحت نام هو اسلام سره وراته نو اسلام اظهار میکو پیغمبر اسلام ته زیاته سره محبت کو قسم نو و الله باندې کړو چې زه مسلمانې اسلام مجلس تبریز لیکر و منافق معلٰت ذل آیات نازل کو من الناس من یعجل بعضی ځخن گناہ دی چې دا خبره وتا تعجب واجی ہو و چې کله د دنیا د معاشت بارے کې د دنیا د نظام بارے کې دنیا خبره د یاد معاملات خبره کې تعجب کی ولای چې پادشو ایمان نشوځنه خزر کړی ویشل الله دې بغوا کوي الله علاما 파 ایمان او 파 محبت باندې کېل به چې پزله ده کېږي ندې په پاګه باندې دوه او که سمونه وکړي خو الله تعالی حقیقت بیانوي وو هو الد الخصام دا کستري الد بالکل ډېر جګړه کوي ته کی او هغه جګړې مار ته ویل کیږي په غلط باندې نه سړي الله تعالی فرمایي وو هو الد ډېر جګړې مار دې الخصام په جګړه کې خصام جګړې ته احسان جمع دا خسم دا در جگل مار دے پا جگل مار دے اللہ فرمائی نو حقیقت دے دے اللہ وی که دنیایی خبری او رے نو انتہائی خوشی خبری گئی اگر ایمان بارکت دے پوسکے نو اللہ کسم که فا حقیقت دے دے مسلمان نے دے منافق دے جگل انسان جگل ناکارا شو یو طرف دا منافقا تو بل طرف دے جګړه سین نه کاړه شریف حدیث کې راځي ان باذر رجال الاله الالد الخصم الله تعالی تم ابوسترین انسان په خلکو کې اغ انسان چې جګړه لید او باطل باندې خالي جګړه بیا الله تعالی ده نسب النشریک یو ولت کردار ذکر کوي دا ابن النشریک چې ده ده بندو ساکیب سرا سا جگل ونو بحر حال سا کسانو سرا شور راگل ونوال کشپاو کلا دشپیلنو دشپیلنو نا دا اغیی غا پس لونه و سفزول دا اغیی ساروی اغیم مرگار مدا کاریو کنو تعالی فرمائی و عزا تاوالا حر کلا واپس ابازو تا پاسیب لیکلی دی واپس که دا پچایا تایب ترات روانو و بس تو اخپل کرز مطالبہ کو لنو پلا رکے کہ دغت سزونا پیخشو بس آغای برباد کی انو اللہ تعالی برمائی و اذا تولا حرکل اچھ دے دی جو و بس کی شاگی سعاب الارد بیا کوشش کئی پزمککی لیوپس را دیا چی پسا جو کی دے کے ویوہ او فسل تباكي معيشه تباكي والنسل عن ازناور تباكي والله لا يحب الفساد الله پديش نو خوشاليږي الله فساد نه خوښي الله فرمایي چې تن سيته كل شي نولا الټه جوش کي راشي وئذا تي له له تق الله هر کله نو اخذته العزه دلر وونی چې غرور او تکبر بل اسمه په ګناه باندې الله تعالی فرمایي تحسبوه جهنم مصدره پر جهنم کا په یوه په ګنابه نه غرور کوردا خښینه دا ځکه خلک ګناه او کې ساره بلټ باندې ماده او کوم ماده نشې بي الله پر دعا چې استار دا الله پر دعا اللہو کی ڈاکو کی بلالتکارو کار بے بیانی و فاغیبانی پاہران یو طرف تا گناہ بل طرف تا گناہ اظہار دا عظیم گناہ دا ما اللہ دو بارا کی پرمائی چھدو تاویلی شی چھے اللہ نویرگا پردی پسلنہ پردی نسلنہ مخلاقا وا اخذت اول دے غرور او حمیت کونیسی پا گناہ بانی فحسبو جہنم اللہو جہنم اون لکافی دے والا بیسل میں حد سرنا کارا بس کرا باوتا لان پروتی. سنگا تا لان پروتی. او ور بوتلاندې پروتې سم چې سړی ته لاندې به ستر طرف راځي. اته ور د پاسه ملګر سړې سشي ور باندې سوزي د پاسه پروتې. ولاندې مور باندې او رسیم په پرځې باندې مامي او لاندې نه باندې متي. و من الناس مېشري نفسه بتغا امر وات الله. مخکې کې عرب بیان شي منافق په پرځ کې ایمان نه او د الله سره محبت د الله رضا نه اللہوی بازی خلک داسی دی اغبہ یا نئی دی مقابل کی چی اغیق پل زان اغسطن دا اللہ در ازار کارا نو دا ایت چا بارکی نازل شوی دا دیم مفسرینو دا دیش شایر نجون ذکر کرنی چی دا دا صحیب رومی بارکی و صحابی دی ده نبیلی صلاح دو سلام تردتا حجرت که و مجدکان ورپسی شو بارحل لیوی وی که نا ده جگرم کول شو سرو و بس لن الاندر ترکیو خورا کس مال تاست مطلوبی مال در الارکوم بس ما پرینه و بس مکه که چکم خبال مالو رستو تنا پاتشو نو بس آغا مالی و توقعی پایبا نرازی شو او ده پیانبرلی صلاح دو سلام م چې راځي په دا ايت نازل کوا من الناس الله دا ايت نازل کوا ومن الناس مې يشتري ومن الناس مې يشتري بعضي د خلکو نه مناسبې یشتري چې هغه نفسه فل نفس اخلي ابتعام رضات الله دا پاره دلته وله دا الله خپل مال مال ايته پريخو زان اعتواد زان بدل ورکا غیر سم کتردل تا مراد بدل اغسطن پیسے ورکا خپل بدل کے ایک اتلاو کوششے کاؤ کو راٹنگ گاؤ نو باج اداس امدی اللہ وی واللہ رعو فرم بلنے باد اللہ ہمیں ربانہ دیں پخپلو بن نگانو گا تی اوکد روایت تی پیامر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سریعو لے گا او, او پاگئبانی عاسم ابن صحابی دی او صحابی دی اغیر پاگئبان زهزل والا بدله حیات د دې کې هغه ور په آیت چې خبر ور کوي سل کسان ور په سیول کې پیغمبر اسلام د مجاهدینو په سی نو هغه کوشش کا او دردې پورې چی هغه عرب ډېر اهچان والا ډېر هوشیر خلق وغاډو کو تا چوکات لډو کې موندل نو هغه کوشش دا د سراب د کجرو وډو کې د دغه صحابه پیغمبر اسلامي مونږ ته تکر میعاصم سره دغه ملګري په پوهه شنو غي د اوچت مقام ته پناه واغستل ديشل کسان هوګي چا پیر شو دينا هغه ته و چې تا سرواد بس را کوشه مونږ درته کمغه تا سن کتل نو عاصم صاحب چې کومي وروغه ته زه نه د کافر پر ذمہ داري باندې یقین نه زه نه پوهیږم د کافر د زنا او دا دعوی کړل یا الله زمون پیغمبر ته زمون بارے خبر ورته بهر حال دې گزارل شروع کړ پاغي باندې تر دې چې عاصم سه بهو قتل, وہ کسانی قتل, کو سے قتل کو و کسانې قتل کوه اي چې عاصم سه بواميرم قتل پر جهاد چې کوم امر په عمل اسلام لګل او بيد يا صحابي دې پاتيشو زيد دې او بل صحابي دې پاتيشو نزيد امن ورکه چې تاسو را کوښشئ نچري را کوښشئ نو دا غې نړیږي ملي واغسته او هغه مزه ته 5 کلو پاغه باندې اوتړل چې اځه دوا ټوله هغه درم خوې دا په لونبه دوه کړه تاسو تاسو دوه کړه نو قتل فاطیش حبیب سے وزیف سے دیرا واست المکیه د قسمت دا چې اوسو حبیب سے چې کومو د دا بنو حارث واغسته او حارث د حارث دامن واغسته او د حارثو د چوه د حبیب سے قتل کړو په جنگي بدر کې حبیب سره لګیدل او د حارثي قتل کړو حارث د چا قتل حبیب صحابي قتل کړو او ځامنی کوله کې د پلا را کاټل په پیسو باندې واغسته چې د پلا یورجنہ ستدی وتلیتابه مونږ کتلو نو ناس ته د سپایر بارے دا حارث چې کوم وردار شهو کو بدر کې نو دا غوږونه ته مال چاله پکاره سپایو کوم دا هاني سپایو کوم ځل نن سپایو کو نای ویله خپل په اړه چاله ورکړه په یو ماشوم چې کوم ډیر اګه ودی په دغه اشاره ورکړه هغه په ما نکنه چې چاله د حارث علو انتهي ويار دچې د هوځه ما شوم ملالک زکه زمون دشمن نه زمون فلاره وجل دمون ګیر کړل نه سینا د حبیب سید صحابي د ما شوم ملالک هغه ته امه یریګ ما كنت لا فعل ذلك ان شاء الله ک الله ول ذکرنه کوم سازه ما شوم نه خلنګ را سره دا د دشمن نرشه مباخ نه بس تار سره باندې ریس برکی هغه ته د ما شوم دي نه کتلوم اګه غنډو ما د 10 سالونو لیلې ها داس کلمې منولېلې هغه لوري بیان کړي د خالص چې په دا وخت کې د مونږ کې د کډون د انګور ونجي بو د پرته مکه کې هغه انګورونه او بڅدا یو ورځ خدای لحظه طرف براته بته کرامت الله د توارقو به حال دیول کېدل د حرم نه را بارته د قتلولو لپاره د خالص ځمنو چې کم د قاتل ځمنو هغه دا حبيب سحابيره بركه د حرمنا رو باسه ادا ته په زيو ذراكه او دا اول اغه سنب چې دا حبيب رزي نه هو دا دی دا یو طریقہ هو کړا او دا غي نه دا طریقہ جاري شو او ته زيو ذراكه تمسک نو بهر حال ذراكه تمزي کو او به غي کوي کچريستا سودا خبر دا خبر زه ان کنا رات لچزه د مرګ نه يريګ ساسه په دا راځي نو ما به ډېر رکعتونه کوي حبس ذراكه بدواقا اللهم احسهم عددا او بیس شیرنو وی پلستو عبالی حین اکتلو مسلمان زمائیس پر وانشت چیزا کتلو لشم زمو سلمان ما علا ای جنب انکان فللہ مصرعی او ما چید اللہ تلا دا دین بارکی پا کم طرف دیرا پرزائی مرا پرزائی میلے وزالک فی ذات الالہ وی ای ایشا یبارکو علا اوصال او دا زه الله تعالی بارکه دا کار کول شي زه دا, دا الله بارکه قتلول شي الله په دې باندې قادر دي چې زمما دا جدا جدا اندامونو الله تعالی په قیامت کې کی رايي وزاګي بارحال اغه بیا د حارث او عقبہ اغه لګي روحو بیبرزنه وي قتلته یو ملګری ته دیل ته پاتشهو عاصم صاحب چې کوم نو دم دي مشرکان نه سړی قتل کولو قریش هغه په سم و جره جوس په سلل هغه صحابي کم امیر ول تپرو دو دی جوس په سلل نه غيبونه الله مچي راولې غلې بالکل مشهد گیر چا پر شو کوشش وکړه خدا او هغه باندې قادر نشوګره د شهید الله څخه حفاظت کوي او باندې قادر نشوګره الله شرمان او صحابي دعا کول و دعا کوو څنګه پیغمبر ته الله خبر ورکې پکمر صدیق تل شپ پیغمبر اسلام ته الله تعالی خبر ورکلو پیام برلی اسلام تا خبر رسیدلو استعمالگری اغا گیرشو اکتل پریشو اصحابو حبیب سیب او عاصم سیب او دینورو صحابو چیزان برو نوامنن ناسی میشری پازی آگا دی اخلی زان خپل ابتعا مربات اللہ دا پر درازا دو اللہ واللہ رعو کن بلعباد اللہ اغا محر باندی پا بندگانو باندی دا دا وَذْكُرُ اللَّهَ يَدْوَا اللَّهَ لَرَا فِي أَيَّا مِن مَا دُودَتْ بَعْرَزُ شْمِرَلْشُوكِ سورة حج کے معلومات رازی نو آگئی کہ اغال لسمع یو لسمع دولسمع نورا کوالن پاکشتا او دلتا یو لسمع دولسمع دیال لسمع فِي أَيَّا مِن مَا دُودَتْ بَعْرَزُ شْمِرَلْشُوكِ یو لسمع دولسمع دیال لسمع ندینہ تاسو تماوې دا الله ذکرم نه مراد هغه رمی جمارم کیند شي اه وقت الله اکبر یا متلک ذکر کو نور ذکرون مستحب دی نور ذکرونه کای نه پکې کولی شي وذکر الله یا ذکر الله لرا په حضرمي کې او د اسمن الله یا ذو پی ای ا بم باذات شو کې دا ترجمه شو فمن تا جناجه چې تلوار او په کاو وشتل کې پیو مې نه په رستو د اخطر دغه رستو د اخطر دلم باندې ناراضه نه یې په دوی دو مو درې مرض فلا ایتماله د باندې ګنا نشتا په ثواب عمل وکړه ګنا پینیشټه څو د ګنا بلیم نشيله ګل چې دې زړللو نیمګړې پره ول حجي ومن تا ذالک دا حکم چې له لمندا پر دا دا حکم چې دی نو دا ټکي دا حکم لمندا او چا دا پر دی دا الله د اکبر معنا نه دا الله د حکم دو مخالفت نه وقت الله ک دا الله تعالی نه و علم انکم یकीन تاس چې الهدی الله تعالی بل چا تاسو شرو جمع پکلی شئ څنګه حج کی جمع کیږي دا چې قیامت کیږي پک وامن الناس بعض دخل كلام الناس يوجب كقوله تعجب بوجي دالرا وینا دا رب الحیات الدنيا عباره جننی کی چې د دنیا د ژوند خبره کوي ویشر الله دی بالله دوا پیدا کوي د سمونه ما محبته ایمان باندې په قلب بیچ فضلت دکیدې دغه د مطابق اشتها اللہ کرمائی وہوا حال دا دے دا کس چڑے علاق دل خصام دے زیاد شرید دے جگر مارونا وہوا دے چڑے علاق دل خصام دے جگران دے پا جگرک انکو کے وعیدہ پا وقتی تولا چڑے شاکی سانو بیا کوشش کئی چواری کی واپس چی سانو بیا کوشش کئی فلار دے پزمکا کیلیو پسید پیاجی پسادو کی دی کے وائیو لکل حر سوال نسل خلاق کی الهرسا فسلا ونسلا ونسلا ساروي مردار کي و الله و الله تعالى جنه لا يحب الفساد فهي فساد لرا خوشالي کي په فساد باندې ويذا تا وخت تي را چته وه دي شي په توري نسيا تو اتق الله ويري گد الله لا اخذته العزته بني سي بل را غرور بالاسم په فحسبوا الله کافی دغه جہنم او جہنم ولا بهسل میهاد سناکار زاید مطلب دا څنګه بسترلا نیدا شوی ولاندورو